Jeperketane eta hane, puztabulegora heldu ziren. Jepert, Jepert kutsatila aurrean makurtu zen eta atea ireki zuen. Hane berezkoa sartu zuen, baina utzik zegoen konprobatu zuen. E, Hau egin ondoren, lasartera joatea erabaki zuten. Eta lazarteko bidetik e, Jepertek amaika aldiz mugitu zuen barruko izpilua. Hane azkenean galdetu zion zer gertatzen zela eta Jepertek erantzun zion bere atzetik dia 4 zebilela. Jeperteren ustez auto hori ondarribeako postebulegoan aurrean ere zegoen. Orduan Jepert erabaki zuen e, bere autoaren abiadura moteltzea eta era honetan Aaudi 4 aurrera hartu. Baina audio 4 bere atzetik jarraitu zen. Orduan nane bere beta e, jarri zuen, autoaren gidari, auto gidariaren aurpegia ikusteko eta jeperd saiatu zen eh, matrikula ikusten baina batatean audi a4 zaizbede bat hartu zuen eta urrundu zen ja lasartera heldu ziren eta jatetxe batean jan zuten Orduan ane galdetu zion jeperteri ea ezkonduta zegoela zegoen eta bera san zion alarguna zela duela 12 urte bere emaztea istripu autoistripu batean hilzen eh isketan jarraitu zien e, zituzten eta bat batean jeperteri ideia bat bururatu zitzaion. Eta ideia hori zen em, Aitona Matias adineko gizona zenez, eta burutik jota zegoenez, elbideak eta zenbaki telefonoak agian nonbait idatxik eta edukiko zutela. Orduan, erabaki zituzten eguzkienera bueltatu. Ja, eguzkienean, gaetzea, bazter guztietan, E, miatu zituzten berriro, eta irakurri zituzten horagar guztiak eta paper guztiak. E, arratza aldean, ja miatzen pasa ondoren, zukaldean joan ziren tebat hartzera. Zukaldean e, jepert haneri e, galdetu zion aitona matiaz, E, leku berezi bat zeukala beren gutunak idazteko eta bar. Hanek erantzun zion bai, e, idazmai bat zegoen, baina bera ja baztertu zuela. E, jeperk erapaki zuen berriro igotzea eta idazmaia aztertzea. Idazmai, e, idazmai ja aurrean, idazmaiaren aurrean ja Kutsatila guztiak irekitzen zuten eta hane, e, buruen kutsa bat hartu zuen. E, baina, bapatean, e, jepert hanaren e, eskutik hartu zuen kutsa eta maaiaren kontra e, golpe bat ematen apurtu zuen. Eta barruan, e, zegoen, e, ohar bat. Eta oharro e, horretan, elbideak eta zenbaki telefonoak idatzitak zeukaten. E, e, hain elbideo, elbideak, e, han elbideak eta donosti, Carlos Urrutiaren donostiako elbideak zegoen apuntatuta, baina e, elbide ez ezaguna ere zegoen. Ez El bideo hori Lorran Posta bulegoko zen. Japert orduan, eh, bat egin zuen, e, Bordeleko Bordeauxeko lankideoi batekin hits egin zuen eta eskatu zion, eh, ea nor daukan alokaturik ikertzeko eskatu diok. Nor zeukan alokaturik Lorran Posta bulegoar.